Вона борсилася відчайдушно, та його сила була надто великою, і тоді вона вчинила єдине, що могла закричала так, що її мало не почула пів Амазонії. Кадір, на мить знітився, але рушив знову. Її рука вже торкнулася краю клітки, коли двері лабораторії розчахнулися. Було рівно одинадцять, жук повернувся. Чорна скринька випала в нього з рук. Що ти, чорт, забирай? встиг вигукнути він. А далі літучий стілець ударив Кадіра в груди. Той впав разом із Консуело, але вона миттю вислизнула і підвелася, важко дихаючи. «Ти ідіоте!» – вигукнув Жук до поваленого диктатора. «Ти знаєш, що ці змії – найнебезпечніші з усіх». Кадір зіп'явся мовчки і важко сів на стіл. Жук стояв над ним, сповнений презирства. «Кажи», – різко кинув він, – «що ти намагався зробити моїй дочці? Змусити її говорити, прововтав Кадір. Вона не хотіла, ага, значить ти хотів примусити. Про що ж, усе ще приголомшений, Кадір випалив правду. Чому ти впорскуєш зміїну кров у м'ясоплоди? Жук подивився на нього холодно. Дуже повільно поставив перед собою стілець і сів. Хтось сказав тобі, що я це роблю. Хто? Хуан. Він приніс мені тридцять шість недозрілих плодів. Показати тобі, що саме? «Що ти їх отруєш?» І він показав, «Звідки мені знати?» Він був ще живий, коли я прийшов. Я примусив його з'їсти всі 36. «Ти примусив?» «Звісно». Хуан сказав, що змії на кров його отрують. А це лише доводить, що Хуан – ідіот. Жук зітхнув із полегшенням. Змії на кров не за коров'яче молоко. «Але навіщо? Ти повірив брехні п'яного дурня?» Я його попереджав. Цього разу він піде, тобто пішов. Хто знає, можливо, тієї ж миті. Ми більше його не побачимо у цьому я переконаний. Навпаки, лукаво мовив Кадір. Ми побачимо його дуже скоро він мав прийти сюди. Йому важко було йти, але він вирушив треба зачекати. Жук на мить здригнувся, але враз опанував себе. Праді, після стількох зелених плодів йому не доходи. Мабуть, йому зараз дуже погано то все-таки в них є отрута?» – загарчав Кадір. «Яка отрута? Дурниці. Як би ви почувалися, з'ївши 36 зелених яблук? Я ставлю свою репутацію, що Хуан зараз десь у лісі блює і ховається від людей. Хочете перевірити? Пішли, пошукаємо. Але не знайдемо. Якщо не знайдемо, я визнаю, що мав рацію ваш діагноз і що Хуан – п'яний брехун. Домовилися, і вони пішли шукати Хуана». Їхній шлях до палацу, диктатора, колишнього дому наглядача золотих копалень, пролягав крізь тропічний ліс. Дорога вже почала заростати в найпохмуріших місцях густими вусами повзучих рослин, що тяглися до стовбурів дерев по обидва боки, щоб видертися вгору, оплутати їх і задушити. Солдати Кадіра. Усі вони новачки в тропіках. Дозволяли природі брати своє. Ще два роки без господарності і вся праця американських інженерів пропала б під зеленим мороком джунглів. Часто трійця мусила звертати з дороги і йти відкритішими стежками, щоб згодом знову повертатися на шлях. Яскраві жовті плями сонця сліпили очі, коли вони виходили на несподівані прогалини. Такі собі виразки, якими тотожні хвороби вражають усі тропічні ліси. Коли вони вибігли на таку прогалину, Кадір, який ішов попереду, раптом зойкнув. Так, ніби його підстрелили. «Що сталося?» – запитала Консуело, поспішаючи до нього. Сліпуче світло заважало їй бачити, на що він наштовхнувся. «Я наступив на це», – сиплим від огиди голосом пробурмотів Кадір. «На що?» – перепитав Жук. «Нічого не видно. Змія не знаю», – задихнувся Кадір. «Воно ворухнулося. Фу! А тепер бачу. Дивіться!» Вони вдивлялися, нічого не розрізняючи. Та очі звикли до сонця, і вони нарешті побачили, що спинило Кадіра. Посеред стежки валявся огидний червоний гриб, завтовшки з чоловічу руку і завдовжки більше ярда. Він був схожий на здуту, кров'ю наповнену тушу. Міхур із крові і гнилого м'яса здригнувся Кадір. І я на нього наступив. «Нісенітниця!» Різко кинув жук, хоча в очах його блиснув тривожний вогник. «Візьміть себе в руки, це лише гриб. Якби там була хоч крапля крові, я б його з'їв». «Але він рухався», – заперечив Кадір, майже плачучи. «Нісенітниця, ви наступили, він піддався вашій вазі. Ходімо, інакше Хуана нам не знайти». Але Кадір не рушив. Його наче прикувало до місця. Він дивився на гриб із паралізованою відразою аж доки гриб знову ворухнувся. Він поволі почав перекочуватися, як поранений вугор. Але не вперед, а боком, наче намагаючись перевернутися. Жук присів навпочіпки, пильно стежачи за дивним рухом. Якщо він і бачив таке раніше, то зараз умів добре прикидатися здивованим ученим. Консуело приєдналася до нього. Кадір лишився стояти. Він перевернеться повністю, з науковим зацікавленням запитала Консуело. «Сумніваюся», – відповів Жук. «Я ставлю три до одного й що лише наполовину. Дивіться, я ж казав, он бачите?» Він укорінений, як і всі гриби. Кадір не втримався і нахилився. Гриб намагався перекотитися далі, але дарма. Густі зеленуваті корінці врізалися в перегнилий рослинний шар і тримали непорушно». Видовище цієї безпомічної боротьби довело нерви Кадіра до межі. Я мушу його знищити. Прохрипів він і рвучко підвівся. Чим, презирливо перепитав Жук. Лише вогонь покладе край такій тварюці. Подумайте, розчавите, порубаєте, і матимете не один гриб, а десятки. Кожен шматок дасть нову потвору. Лишіть, нехай живе як може. Чому люди на кшталт вас обов'язково мусять щось убивати? «Це огидно, та і ви боїтеся? Як би вам сподобалося, коли б вас хотіли спалити лише тому, що ви комусь огидні? Ви ж наробили лиха не одній тисячі людей. Але я ніколи... Нічого подібного, а вже ж ніколи, бо ніхто не знав як. Що ви намагалися зробити з моєю дочкою сьогодні? Ми домовилися це забути», – різко нагадала Консуело. «А вже ж», – погодився жук. «Вибачайте, Кадір». До речі, такі гриби – не така вже і рідкість. Я ніколи такого не бачила, – зніяковіла Консуело. «Бо не ходиш зі мною лісом», – відповів він. «Хочеш за сто ярдів знайду десяток таких? Ходімо». Не давши їм заперечити, він завів їх у темний тунель дерев. Він ішов упевнено, хоч очі й мали б бути засліплені не менше за їхні. «Пильнуйте, я йду попереду, стережіться змій. О, а ось перший красень!» синьо-пурпурний цього разу. Якщо перший гриб був огидним, то цей був удесятеро страшнішим. Велетенська безформна маса, ніби розложисте тіло восьминога, розлилася через гнилий стовбур поваленого дерева. Опалесцентне синьо-пурпурове сяйво робило потвору ще моторошнішою. Корені, товсті, м'ясисті, як слизьке волосся, безуспішно тягнули її до підживи в гниючому стовбурі. Консуело і кадір не витримали. Вони в паніці кинулися назад до прогалини. Жук ішов повільно за ними, тихо сміючись. Її це обурило. «Як ти можеш сміятися? Це ж страждання. Хіба ми всі не страждаємо?» – легковажно кинув він. Це був перший раз, коли вона засумнівалася в батьковій чуйності. Хуана вони не знайшли. Коли нарешті дісталися б палацу, Кадір був готовий капітулювати. «Ви мали рацію, – пробурмотів він». Хуан збрехав. «Вибачте». «Немає за що», – відповів Жук. «Я й так знав». Кадір запросив його залишитися на обід, але Жук чемно відмовився. Диктатор пішов відпочити. Дорогою назад мовчали. «Лише коли вже пройшли половину шляху», – заговорив Жук. «І тепер дуже серйозно». «Ти коли-небудь помічала, які боягузи всі ці жорстокі тирани», – почав він. «От, приміром, Кадір. Катував, убивав тисячі» а від гриба ледь не вмер зі страху. «А ти певен, що це був лише гриб?» – тихо спитала консуело. Він глянув на неї дивно. Вона пришвидшила крок. «Зачекай», – гукнув він і навіть побіг за нею. «Я хочу, щоб ти запам'ятала щось дуже важливе. Якщо зі мною щось станеться, я ж працюю зі зміями, ти повинна діяти негайно. Можеш довіряти лише Феліпе». Феліпе був португальським наглядачем робітників. Скажеш йому, що готова, він зрозуміє. Я все підготував два роки тому, коли прийшов Кадір. Інженери встигли збудувати плавучу плітбаржу. Феліпе знає, де вона захована. Вона споряджена всім необхідним. Є шість річкових людей, які вміють керувати плотами. Вони чекатимуть лише на знак. Подорож річкою буде небезпечна, але вони доведуть тебе до цивілізації. На плоті є прапор, Підніми його, щойно побачиш хоча б натяк на людей. Тоді карантинники не потоплять тебе. Все. Але чому ти говориш це зараз? Її серце стислося. Бо диктатори ніколи не куштують власну отруту, поки не змусили інших скуштувати її першими. Що ти маєш на увазі? Те, що Кадір почне ліквідацію мене, як тільки дізнається все, що хоче. Коли він навчиться вирощувати зелене м'ясо без мене, «Я стану зайвим. Мене вкусить змія. Як тебе сьогодні?» Вона довго дивилася на нього. Потім сказала лише «Можливо». Вона відчувала, він приховує щось значно більше. Вони повернулися в лабораторію і працювали до пізнього вечора. Консуело саме додавала останній штрих – слід золотої солі, до чергового розчину, коли почувся тихий стукіт у двері хімічної. Феліпе, у руках він тримав ту саму чорну скриньку. У другій, дешевий годинник, зелено-синій від сохлого слизу. «Це Хуановий», – сказав він тихо. Коли він не прийшов після обіду, я пішов шукати. Знайшов це на стесті. «Ти знайшов ще щось?» – ледве спитала вона. «Нічого Хуанового». «Але щось таки було?» «Так, я ніколи не бачив нічого подібного». Він поставив скриньку і розкрив її. Там лежала потворна синьо-пурпурна маса. Консуело відчула крижаний подих жаху. «Ні», – прошепотіла вона. «Ти помиляєшся. Батько викинув змію, а це...» «Це він узяв для дослідження». Феліпе похитав головою. «Ні, сеньорино, я знаю, як він робить. Сьогодні, як завжди, я готувався до завтрашнього дня. У скринці була змія. О 12 він повернувся, я заглянув – змія була». Жива її черево вже стало твердим синім желе. Спина ще лишалася зміїною. Голова позеленіла. Я взяв скриньку до себе в кімнату. Дивився, поки не пішов шукати Хуана. Змія обернулася у це. Я подумав, ви повинні знати. Дякую, Феліпе. Це лише експеримент. Я розумію, не кажи нікому. Викинь це. А скриньку постав на місце. Залишившись сама, Консуело боролася з панікою. Усе складалося в один похмурий, невідворотний малюнок. І тоді вона подумала, це треба зупинити. Та як? Настав святковий четвер, бенкет уже минув. Довгі тіні лягали на столи. Грубі дошки на козлах, розставлені просто неба. Протягом однієї, сповненої нестримної жадібності години носіїт нової свободи, ненаситно накинулися на плоди, що виглядали як зелені фрукти, але смакували сирою свининою. І тепер кожен із них був ситий, знерухомлений, наче приголомшений. Дехто нижком витирали під з чола. На всіх проступала мертва блідість об'їдених обжер. В очах у кількох з'явився дивний, розпливчастий блиск. Вони скидалися на людей на підпитку. Промова Кадіра на честь Жука виявилася незвично короткою. Його легендарне ораторське чуття зрадило його. І він раптово сів, наче йому стало зле. Тоді підвівся Жук. Його голос був твердий і ясний, наче крижаний. «Сеньора Кадір, гості носії нової свободи Амазонії. Я вітаю вас», – почав він. «Я вітаю вас іменем свободи, якої ви ніколи не знали». Так само, як гладіатори стародавнього Риму вітали свого тирана перед тим, як вийти на арену, щоб бути зарізаними на його забаву. Погляди гостей, туманні, напівсвідомі, піднялися до нього. Вони чули голос, але ніби спали». Своїми власними руками, провадив жук рівно, я приготував ваш бенкет. Лише мої руки розклали по столах м'ясоплоди, які ви щойно з'їли. Одній єдині людині тут я дав справжні плоди, здорові і не торкнуті моїм втручанням. Це моя донька. Вона не їла того, що їли ви. Той холодний, слизький смак зміїної крові, який ви прийняли за присмак свинини. Огидний їй тому я дав їй лише натуральні фрукти». Кадір рвучко підвівся. Консуело теж стала на ноги, бліда, скута жахом. Що робив її батько, що він робив? Але жук заговорив голосніше, перекриваючи крики Кадіра. «Так ти мав рацію, Кадір», – вигукнув він. «Ти звинувачував мене, що я в порськую зміїну кров у плоди. Ти вважав, що Хуан збрехав. Але Хуан не брехав. Гості заворушилися, але їхні рухи були дивно повільні, наче рослинні. І все ж змії на кров. Не причина того, що з вами зараз відбувається», – провадив Жук. «Я використовував кров лише для того, щоб ви, дурні, сприйняли зелений плід за м'ясо. Я сподівався годувати вас місяцями, аж доки процес зайде далеко». Його голос став хижим і тихим водночас. «Світло, панове, світло!» Той самий процес, що будує листок рослини, Змінює його хімічний склад, керує фотосинтезом. Це світло могло перетворити кожного з вас на істоту, що не є ані рослиною, ані твариною. На щось проміжне. Щось, що, можливо, навіть зберегло б пам'ять. Консуело застигла. Вона відчувала, що подих у неї зривається. «Під дією світла», – продовжив Жук. «Магній, яким я перенаситив ваші тіла, повільно витісняв би залізо з вашої крові. Ви б не померли». О, ні, ви б пережили все. Багатомісячне перетворення. Падіння з рівня тварини на рівень рослини. Він раптом вигукнув. Подивіться на свої руки. Погляди впали вниз. У декого шкіра вже мала зеленувато блакитний відтінок. У декого волоски на тильній частині долоні видовжилися, грубіли. Пальці дерев'яніли. Кадір дивився на свою правицю з блідим жахом. Але ви можете не боятися. Продовжив Жук з іронічною урочистістю. «Тепер вам не доведеться страждати довго. Було три тижні тому я відкрив каталізатор. Органічну сполуку, що прискорює хімічну заміну заліза на магній у крові. Я додав золоту сіль до живильного розчину ваших м'ясоплодів, і рослина створила те, чого я шукав роками. Каталізатор?» – прошепотіла Консуело. «Саме так кивнув Жук». Каталізатор, що прискорює ваше перетворення. Я не встиг визначити його формулу і не встигну, бо я теж з'їв трохи м'яса. Його голос уперше затремтів. Я недобросовісно скористався тим, що дав собі менше, ніж вам. Але різниця лише кілька годин. Ми всі сьогодні станемо одним і тим самим. Ми будемо котитися. Він рвучко задер рукав. На його передпліччі вже проступали темно-червоні прожилки. Шкіра здувалася, ставала вологою, губила людські риси. «Я буду червоним», – сказав він тихо. «Як те, на що ти наступив, Кадір?» Він зробив крок до диктатора. «А ти, мій друже, ти будеш синьо-пурпуровим, ти вже почав». Кадір знову глянув на руку і завив. І тут жук розсміявся. «Дико-різко, не по-людськи». «Пам'ятаєш те, що крутилося і намагалося перевернутися?» Майже прошепотів він. «То був Хуан. Мій експеримент удався на ньому раніше, ніж на вас. І тепер, тепер він. Лише шмат світиться грибного м'яса, що намагається рухатися. Гості рвалися підвестися. Але не могли. Вони вже приростали до лав, до землі, до столів. «Я мав запобігти спаленню всього світу вашою ненавистю», – докінчив Жук. І я зробив це. Ви не підете з Амазонії. Ви ніколи не підете. Тут і лишитеся корінцями до землі». Він захитався. «Консуело», – прошепотів він. «Біжи» і впав. Консуело не лишилося ані секунди. Шаленою рукою згрібла батькові записи і кинулася тікати. Вона неслась до лабораторії. «Феліпе, дошки, вогонь, швидко. Усі, хто може, до мене». Чотири години потому під чорним нічним небом полум'я охопило банкет. Блиснуло в небо немов гігантський смолоскип. Консуело стояла на плоті з Феліпе і шістьма річковими людьми. Плід відштовхнули, і течія підхопила їх. Вона озирнулась лише один раз. Вогонь жер столи, людей, грибні тілеса. І небо було багряним від цього останнього очищення Амазонії. Кінець. Це була історія Джона Тейна. Остаточний каталізатор. Застереження про те, до чого може привести наука, коли вона виходить за межі розуміння. Дякую за прослуховування. Якщо вам сподобалося, підтримайте відео лайком і підпискою. Попереду ще багато подорожей у світ класичної фантастики.